As-salatu wa s-salamu ala rasulna Muhammadin wa ala alihi wa ashabi wa mën tabi'ahum bi ihsan i l'ayun bi d-din. Allah në më dhuwara fër në dhuwet në bërti ndhëm dhe fëal në kërkojmë. Në ndhër sallallav dhëtë dhe bëkimet të allahu qofri me muhammëdi sallallahu aleyhi wa sallam bëfëmbinë të shokët dhe të gjitha të që ndhëtë që ndhër rukë dhër ndhëtë në funë të kësajbota. Të ndhër uwar lëzër n dobiëve që dalin nga marveshë Hudejbjes. Dhe kemi thënë se kjo marveshë konzëruat më të vërtet prej nëgjarjeve më të rëndësishme dhe nëgjarjeve vëndimtara në vërzdimësin e misionit e pejgamberit Arehi Salatuasën. A të kemi përmën disa për dobiëve pasë kemi përmën dhe nëgjarjen si është zhvilluar dhe që farë ka ndodhë, e dëshojë që dhe sëtë me e plesu në këtë të gjëratë pjesën që ka të bëj me dobit dhe porosi dëmsime që dalin nga kjo marveshje. Pa dëshimë se edhe atë që të të mëndojme sëtë me e thënë insha Allah, është një përpije kje për të njërë dobit e rëndësishme nga kjo marveshje dhe pse kjo marveshje të këtë djetarët ka gëzuar një interesim shumë të madhë jan shu libra dhe janë xhir porosit shumë të ndryshmë që kanë të bëjmë dobi të porositë marrëveshjeve. Për dobive që mund të nxirrim është fillimi i kësaj marrëveshje është në mënyrë të pëdtë që të shohim. Kam përsyllim në shkrimin e kësaj marrëveshjes ku pejgamberi alayhi salatu vesselam i thaliu t radhiyallahu taalanu që shkruan se Fillimisht shoaje Bismillahir Rahmanir Rahim. Dhe pasa dërgimi e shkrua këtu Aliu, reagoi i deleguar i Qurayshve. Përfaqësuesi tyre Suheil ibn Amr tha: "Nuk e njohim ne këtu Er-Rahman. Ne shkruajmë ndryshe." Në këtë është më vërtet një uh, ë PS që në aspektin jashtëm nuk është let me përbalo. Dhe mëhon me kërku me fëshi amën Allahut Ar-Rahman, edhe pëse, kër është e mekës, dhe mëhon ka dy verzione që i përmenin djetarët, sa tërë alishtë, nuk e ka njohur Allahun dherë në atëko me këtë amën Ar-Rahman. Onë tërësë ka arë pejgamberi s.a.sallem në meke, me përmenë Bismillah Ar-Rahman Ar-Rahim, atëa nuk kanë ditë që Allah ka amën Ar-Rahman. Ka nditë Bismiq Allahumme, kështu ka më të tonë, Allah e ka nditë dhe Rabbë, mirë për jume, tira emnatë, Allahu Gjalla Gjallaluhu. Kjo është një verëgjën, verëgjën tjetër se përmanë edhe bërni këthirin e tëfsirin e ti është se e ka njoftë emnë e er rrahmanë, mirë po nuk u ka pëlqyrë dhe në të kuptim nga e njërimi kanë nuk e njënë këtë emnënë, nga njerë të njëdi shka këni, mirë po nuk përshtatë me dhe më të më ka qenë i njërim sëse që ka qenë mësë njohje. Së të qoftë, ata kërkuan që të fshijet e emni lët e rrëhmant. Pas që e fshiju përgëmëri a.s. Onë u mjaftua ma që ata kërkuan që të tuet me emni në tëndë o zëtë, betëm pasni i gjithë më shërshme i më shërshme i e kshëmërat, përgëmëri të më, më thaë, Ali ju që të shruan se kjo është mërëshje mes Mohamedit të dërguarit e Allahot dhe Sohel ibn Amar. Edhe këtu ragoj Sohelit dhe tha, ne nuk të njohim ty për të dërguar, nëse do të njohshim ty në për dërguar, nuk është në mërëveshje. Më këshu me të lonë me i në meke, këshu me të pasu, për nështërjmë kështu. A ne shkruaj ja ashtu si kështë të njohim me ty. E thë pegama së mesit me shru, shruje Moh Edhe këtu pegamberi Alehi Saratosevan ju përgjeqë kërkesës Suhejlitëm. Dikush këtë mund me nëzuhë si një lojë lëshimit pa i tëpruar nështë ta përbalë Suhejlit vë një amërë. Ose me e përdorë këtë piesë nga njëre pa vendë. Dhe du në kumptu drejtë për shfarë lëshimit pa bëhet fjallë tërë. Fillimisht dorova për pejgamberin alayhi salatu sallam mire maj, me formalitet, jo me formalitete. Prandaj si do të figuronte aty letrë nuk ka shumë rëndësi. Nëse kjo nuk bën, nuk, nëse kjo nuk bën dëshmë rregullat e fesit. Përshëmë të kishte më shku aty më amin dhe dhe uzas, me aminin e Allahut dhe lautet dhe uzosit, idhët e korejës meka E kjo është një problem. Nuk në shumë, sasën, kjo nuk do shumë pejgamberi thosën, qase kjo bie ndër drejt për drejt pari pa, me parimet e tij. Mirë po bismi kallahume, e hajmë thotë Zoti jam, edhe bismillah rahman rahim, njëjtë. Ma shumë ka dy me formalitet ose të kuptoj me realitet. Antaj pejgamberi thosën nuk ndohen shumë tek formalitetet. Nuk ndohen shumë te detalet e jashtme, nëse esenca është në rregull apo. E kjo duhet të më qenë ajo që ne na intereson. Ka ndër ne më shumë ndalimi të disa formalitetet jashtë me të fjallës ndikujt ose, ose shprejës ndikujt, sëso që ndalimi të kë realitetit, të kë esencët, të kë baza. Unë me që në formulemi i gabë për shambullë, mund tjetë për shambullë ngutin shprejë, po nuk besënë e kështu, nuk menën e kështu. Njesë kapën të kë aspekt të jashtëm, ju të kë esencët dhe të kë realitetit. Në kjo filmesht në mësën që duhet më marrë me esencën, me realitet Jo me formën e tjetër, me aspektin e jashtëm, me anën e e e shkërcimit dhe vizëllimit aty. Këto janë çështje që tek fundit nuk quajnë shumë pesha. Ato. Për pejgamberin ishte e rëndësishme më uni sku marvesha. Ase kjo është më rëndësishme. Marvesha kështë më e vërtetë dikën më të madh dhe këtu këmbgul të pejgamberit tek marvesha, këtu insistonte. Si do të, të ishte fillimi e barimi me këtu që pastaj nuk ka shumë edhe më rëndësi. Tash me kusht që mos më me më ra ndesh me parimet e fezë me besimin e islamit. E ditë këtu që e marë më është të shikaj këtë pjesën, të më thonë, pra nej me bë kompromisë, dheri me një masë a këtume, a dhe i kompromisë është pjesë për bërse ursisi besimtarit, lëshëm për, bënë kompromisë, mirë për po gjithë mundë me mbules fetare, nëse ti e përdojrë këtë lecim, a ki mbules për këtë, A kjo legitimitet, kjo është garanci. Islami është e vërtetë që sfyja e e lehtë, ka shumë lehtësi, ka shumë rrugëdalje. Mirpo të gjitha këto lehtësime dhe rrugëdalje duhet më pas të legitimohen nga dituria. Dia më thon ç'bën, jo nga vetja jon. Ka njerëz që marrin guzim, më thon, përshëmull elson në namaz ose përshëmull bën ndonjë shkelje, thotfa në kohë, Allahu më na ngarku me të. E vërtetë është, s'ka lla më na ngarku. Mirë, po edhe lehtësimi dhët me qenë për Allahotë. Apo edhe lehtësimi dhët me qenë me dhije. Kushtë ka dhën lehe me bukshtu? Jo gjithë kushtë dinë me mesirë me, me lehtësimi. Jo gjithë kushtë. Dhe Sufjanë Theuri, Rahimullah, thaë, e rrëkësatum i nëthika. Sufjanë Theuri thaë, lehtësimi dhëtë vijen nga njerë i besushum. Jo gjithë kushtë me pru lehtësime këta. A ashtë i besushum? A ashtë kuptim i besushum? A A është kompetent? A është i dëshmuar se lehçimet që i sill çi bien janë të legitimuara apo është i njohur që kë i njeh lehçimet kuja në kusian apo? Se ka një nisi të pashëm si lehçime pa nevojë të pa argumentuara, të pa legitimuara, nuk është i besueshëm. Ne duhet me të menjëherë të kujtesim ku drejtë. Po ka lehçime, ka fshimë, duhet të bëj konformisë nga njëra ka gjëra që menej, më ndoi në komunën më u bë që, që ke dëshirë ti. Regull, ka atyra rëthana, ka atyra mundësi, mirë po këtë jetë gjithmonë me dhije, ju jo me më mërmenje mu, po më do këtë ishdash me konqështë, këto zlinë feja, ishdash zlin të po më do këtë zlinë feja. Feja dënë argument, feja dënë bazë, feja dënë dhije, këtë e dënë feja, pasaj ka lesime sa të dushë, ka lesime sa të dushë. E dhjute që du me përmenë në këtër tim të, të, të ndërru dhe zërë ës a mirësia në ushtrime. Mirësia në ushtrimet. Donë të mos më hap njëri shumë debat të panevojshëm nëse kur deturia është prezente. Pejgamberi Aliysa sallallahu alaihi wasallam ishte gjallë. Kush po e ndeshkuan te marrëveshën Muhamedi alaihi salatu wasallam. Dhe Ata që ju nështruan dhe gjithë nështruan, edhe pëse nuk e kuptuan fillem, dore në funë që ka qenë fitore e madhe. Allah i tha fethë, Allah i tha fitore nga dhënim, keni fitur shumë dhe këtë marveshëve. Sa njerëz për shambull e humbin vetën, futën në, në mjegullinët të ndryshme, si pasu e mungesit në nështrimit. Në ështërahu, ka thonë Allah kështotë e pegametëmë, në ështërahu. Nuk e kuptonë për fillemë, nuk e kapë që i shtuotë, në ështërahu. Në ështërimi është këtemë, jo të diskutimi, jo të debate. Po mund është me pytë, nëse e kitë paqartë, por në qofë se feja nuk e ka shpegu ma shumë se kaqë, kaqë, dhe i këtu e ka shpegu. Pjese e në betënë betët, se me nevo atana. Dë gjuham dhe në ështëruam, në është sa so, konë nga ata që kanë debju nga islamit kanë orë me filozofinat e ndryshme në besim në raport më Allahun e shumë dhe tjera kinë se për me e njoft më detalisht një dvërtit që Allah u gjëllë në vala nuk e ka shpjeguar me gjitha detalet që a i din por në e ka shpjeguar me detalet që neven e në vëjitin Këtu e dalimi. Allahu gjëllë e vola, përdozër e gjëna në Kuran, i ka përmanur për atë së neve në duhen, ju jo për atë së a i din. Nëndëj, përshambull, ka disa shpijgime në Kuran që nda, për Allah në kërë Allah fëllat, Allah është kështut. Kaqë? Që ka përdo ma shumë për? Aja kuptuve kaqë? Përshambull, Allahu thot, o okay, kjani Allahu sami anë besira. Allahu është aqë, dëgjën q Aja që dush me kuptu ti dhe on dhe aj, aja që na, mi aftan neve është se Allahu dëgjen gjdo zë, kupten gjdo gju, gjdo fjall ati i shkan, kujdet që ka po flete, ka që ti dhvin, e si në dëgjen Allahu? Ko e din që në dëgjen Allahu? A e din Allahu që shanë dëgjen? Allahu ha e din? E din? A e din Allahu si a i këshanë? Po a e din? A na ka të rgunive se? Jo. A përkë? Në ështërahu Ose shpikime të tjera të shumë Të apajin detale Begatia në ështërimit Begatia për ulljes Begatia dëgjimit Ashtë një metë i malatë Ka thonë Allahu Në ështërahu Ka thonë pejgamberi Sëllë dhe sëllë dhe sëllë dhe sëllë dhe sëllë Në keqë okay, ka në menzirë Debate dhe Diskutime të panevejshme në këtë, në këtë të të të të. Shumë njërë të kanë dëvju Fatë këtë seshtë në të kaluarë po Janë, janë themelu dhe kanë dalë në shesh fraksione dhe grupacione dhe rrimët të dryshme, si pasu e, e kujtë, si pasu e mungjesën nështërimit, si pasu e mungjesën për ullës, para argumentit, para fjallës Allah Gjellewalë dhe fjallës e pejgamberit Alehi Seratusat. Ka thonë kësut, ka qështë të fëllë. E të rrita që mund të zinë nga kjo është, rëndësia e modelit praktik. E dini që përgëmberi a.s. pasohu bëmë arveshja dhe mori fund për pjekja për të bë umre atë vit u dekorduan në umre në ashtë vit në ashtë në bë umre, s'ka këtë vetë umre kërkaj përgëmberis më nga shokë të ti që të jekë një hrambat heqë një hrambat, që thoni dhe mori fund kjo punë mirë pa ata Keshën enë dhe shprejë se mësë valdë për ndryshën të qëka. Tëratë rrugë kemi bo, tëra të kemi dhon, me me qka, e kemi bë, tëratë mundë e kemi dhënë, me bërë me ndryshën të qëka, e na i këne i këne i këramat, shkonë për të umre, apë. Andaj, nuk u bëhe i vonë sahabëve që me përte pak, nuk u bëhe i vonë. Dhe kuptuan këtë kërkes të regamerit, a zemë si, dëshirë të ti për me u aletsu sahabëve. Heçtë një këne i këne i k Eromaish pag gakis, ishtiroma s'ko. Ne kuptim më shumë kuptuan si e, një dhimbshmëri nga ana e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Jo si kërkesë vetore nga sy, meçi këto ata kishin më një mënyrëra. Pejgamberi sa mund të diskutonin, domon një herë, dule dy herë, mirë po prapë ishte për higiene jetë sa më këto. E çfarë i tha? Umusselma që ishte me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Zeja Rasulullah deltë fatike rhoma Delë të qëtho, thërë kurbonin, të reguji praktikisht, më së falë fara, asë gjë, asë më së kërkon nga ta, më gojeresht, asë në kërkes, dilë vetë edhe, kryo këtë punë. Dhe pe kamërë së ndoli, pa asë një fjallë, nuk u thamu, hek një herovat, asë nuk u thamu, qëthun, nuk u thamu. Më një po u qëthë vetë, e thërë i kurbonin, e koreponë së avet praktikisht, të gjithë pasaj, pa as Në këtu kemi dobi, të kjo rrasë u mselemes, dobi e konsultimet, cikur se kemi të sejkë. Këto pegamberi, s.a.s. pa asë një hezitim, e pranën mendimin e grua së ti për vendimet të mdoja shtëtënora. Edhe se ka problem, ka qërëtja. Nuk ashtë në nëqmim me të kësilu dikush, me të përosi dikush, me marë njerë ju, kësilon nga gjithë do kush, që më basë në tyre, pas ta i mundi mu në marë vendimë edhe në këtë rrasë, përgemberës në doli dhe praktikështë e bëri këtë. A da e të ndërëzër, shumë si me fetara që ne dëshrojme me i përsi të këtë të, të tjëret, si kurse përshamë të këfëmija jonë, paspari, atyë këne obligimë, të këfëmiliarë tonë, e të të tjërët, duhet, duhet në të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të t sa është e bukur kjefe, me bukurin e sileve tona. Ndohet njerëz me pa, sa është e mirë kjefe, me mirësin ton, me bujarin ton, me punë të në të në të mira, me fjallë të në të në të mira. Këtu, kësë ka në dikujsta me gjithmonë. Kësë ka në dikujsta me gjithmonë. Dhe si kur që ka për më në dhe sërë, ne kemi nevoj për dëshmitar praktik që të dëshmojnë në mirsin dhe nevojën që njerëzit e kanë për këtë fe, t'i lutem Allahu xhelal. Praktikisht, asidikush thot përshëm, po mpengon unë i sha fal, po ne haloim studime e po mpengon Islami, po mpengon feja për më studiu. I them në komunë, nuk ka asyrje. Pse? Para kimi shoq studenti është pitporbën në fakultet atje, ai fal pesë vaktë, ma gjithë ndër zgjan. Don, ti me kët e ke mbyll tër devoten. Më një argument praktik, çe filon, çe ky çaj. Dikur thot uni, po punojë, puna po më gjon më fal. Jo, ka plot që falën edhe punon. Bule punën më sërish as atë. Punë, ma, ma, ma, ma trëndosë punën atë. Dajaja, falën. Ti e dillo më jerru, ti e dillo ekzemplar. Dikur thot, nuk po më melon kët, ja unë punë të këqja, caktuar. Një punë ndaluar, smujë, për shembull Nëse njerëz arsyetuan se nuk mund më lund duhanin për shembull, smojë ato që që 30 vjet ia kanë. E themi ne juem njerz që 40 vjet e kanë pirë dhe kanë lënë. Po e mund të no, më çenka. Dono shikoj, sa so, let është kur ka model praktik. Sa so, let është kërko dëshmi praktike. Mirë, po kur s'ka dëshmi praktike, veç në fjalë më mbështet, ja softhit më, më bin. Pse nga sa ata e kanë përshtypën se Nëse nisa... nuk ka model praktikë, dhe më thonë nëse une bëj është eksperiment, pëpravaj, në është asjadal, në është e pëmunshma, e kërkush nuk dhe me kohën pjesë eksperimenti të fërën. Ate të kjurë e kapu dhe nuk është përpora, e kapu e unë, të aje bëj pas të epërën. Në këta rështuja dhe pe pegamirin alihi sallatu vë sallam, kër tha për rrugun e drejtë, qëka tha? Mane alihi wa sahabi, aje rrug që kam hec une, edhe shukë të mi, që aje rruga drejtë, që të ndjekëtë. Ashtë ti je, si kose kam përrua në djetarëtë, ti je në një shketin dhe para disa udhve, nuk din këhmi amësy. Ti je me një mallë i ki disa rrugë, apo që të futë mëre në mallet, nuk din cëna rrugë qëtë për të i malletet, nuk din. Dikur taqyra, këto rug, këto dhe dikur është ta qyre, këto rrugë, këto këto, këto, këto, këto, këto, këto, këto, kër kër këtë, kër k Kërkurës i ka rakësajtë, do që i ka nëra, nuk ju në lemru si e në dole tje. Ama kërkurës i ka rakësaj rrugë e me dole tje, pasi së rrug e rrugë e qëto. Kësh u hinë qëtë rrugë, u dhonë në qytetë, të në rrugë e zgjithi. Mërëmarër, që atë rrugës e ka njekë, njerëzë dhe ka ndolë. E po, për kë kemi lajme se ka arrit në gjennet përmes rrugës Allahotë, për kë kemi lajme? Vecë për sahabët, ve edhe me amna dhe mbi amna caktuan emrat përveç po asi tërsi shuxhnia e sahabëve Allah i ka lavduruar prandaj nje ke rrugën që ka nje dikush has pasnjiku që ka hecën këtë rrugë nëse modeli praktik është me vërtet me ndikim me ndikim mal edhe ne duhet shumë stavë, të kuptojmë islamin praktikisht me ndikumë atë për të som fjalët tona ato do bie rona se mund të marrim kjo gjëri është zartot Uh, një element që e komplement dhe Sahara, elementi i mirbesime dhe i mirkuptimit. <coughs> të ndërënëzër, nuk ka mundësi me funksionu në mënyrë të regullt, shëshnija, raporti mes udheqis dhe të udhequrve. Nuk ka mundësi me, me funksion si kredut nëse s'ka mirkuptim dhe s'ka mirbesim. Nëse për shembull, çdo vendim që e marr udhëhecën Ivani e shikojnë me dyshim populli, kush do të çka duhet tash me këtë punëta? Apo do të ketë probleme. Ase s'ka si beson kushu çka ka kë? Kë kanë interes, po nuk beson populli se kjo është për të mirën e tij. Po kjo populli beson se kjo është për të mirën e udhëhecit, ai ka një interes, andaj këtë po e bën, do ka mundësi më pas perspektivë natë vetëm. Do të të pastë më besoj që më mujt më es Prosesë për para, nëse udheci ka dëshmu, ka dëshmu me fakte të shumë të praktike se duhet në i besu. Edhe herave të kalume, ka qenë fështirë në i besu, në ka dollë mirë, në ka binë sajme në për neve. Eta është na nuk e kontestojnë në mërë. Mirë po nëse në ka dollë shpesh herë se për vetë e ka pasë, e për një grupë e ka pasë, për ju për neve, e ka u besime dhe dhe elementi më i rëndësishëm në anë këto raportash me investime. Ai fillova nga më e ënjta, with hatches the people. Kjo mund të vazhdon pas edhe ku? Edhe familja. Duhet fëmijët në u bind apo pse ti din më mirë se ai para çe po e këshillon. Dhe me e bind se ti më të vërtet janë më të mirë në vazhdimisht për pasojë mirë besimin. A që pastaj edhe kur nuk e kupton nikë kërkesën, ni ni mësim që ti më më e hap ajë rrot. E din se gjithuam ka mësuar çu do, më ka dal. Edhe pa kanë gjith kanë ndo prit atë ka dal, çu më thon? Po, e sha. Do ne po dur kët për më, thellu mirë besimin. Herën tjetër mos mos kundërshton nga se e din që açi ta kamun ka dal mirë. Edhe atë aspekt për shembull nëmonë raport, raport mësus dhe nëzënës, raport hojgjë dhe gjemat dhe milet dhe popull e kështë mërat do të pasë mirë pesim dhe mirë kuptim. Nëse, nëse, gjithë do të gjë kërkot në detale me u arësë e tu, do të jetë e fështirë. Për shambull, nëse prindje me në një vendim për fëmine ti, nuk këdinë qështë kimi ja speku që nuk kom mirë kjo për. Për shambull, një fëmijë Për shembull, ç'fëmijë ç'shtohet me ta se ka familjen e mirë. Prit siko do të narë në rrugën e duat. Pra më babën mund ta kët shënuar, nonën gjithashtu tek shtomërat, aty thua mos u shshton me ta. Po pse? Ç'fëmi ka dorë të mirë si ai babën se ka, për shembull, se ti je një ç'fëmijë kazuar të fëmijët, për shembull. S'u nikallzon. Në koti do të thë se ntregoon. Njofto me kaç, unë e di kur thon mos shko. Kaç? Edhe në fëj për shembull kanë një bundi sa në është ashpjegime të sektuarë, vendime. Problemet ashpjegu ty, pëse kanë dohtë kjo? Nga se vendimi dhe dhe të kjo ka arsi pasoje ledzimeve, argumenteve, shtjellimeve, kështu me bome, me, me këthy në gjematë, po atë lukë, mjegulli, së kuptanë kush këtë puna, po. Sa ka, përshambull, regula, që dietatit ka për me, përshambull, që është përsektuar dame dhe dëbija në fi. Regula, që është përsektuar dame dhe dëbija. Me më me të kazoti këtë punë, problemë është dole, lejë o le, është kjeqë që është që pëthuti. Përstikë në për? shëtë. Ka e nuk është vijan dhe të për shambullë, që është këtë punë, që është këtë punë. Argumentë, mirë që është po, për juptë argumentë. Po, onë me të kazoh argumentën dhe dhe guptanë të argumentën. Dhe guptanë argumentën. Mështë amë sëa ka atje një, një në legjë. Si mërëve është t Ti duhet të më vesh advokatin, qysh ai, "Ka çfarë mirë kjo punë?" "Kaç?" Ai thot, "Ka ç'është, se çka thotë kjo? Jo çka thotë kjo s'diun apo?" Ose për shembull, "Mije ku flet më ta shpjegoj çu është për ne punë, se më rrevesh Allah po, sa për shkollë do të shme këtu për atë punë." Ti më thënë ti, "Dije se ç'kjo është një virus, duhet që të antibiotik më marr më këtu." "Ç'ka është ajo tja? Ç'kaç është shpjegimi që të vin ty?" "Mba tepër, qysh ai, virusi është i përbëmë, qysh prej, nuk e di na shpjegoj." Laj, duhet me pasë mirë kuptim, edhe mjekon, pacientin me mjekon, edhe mësusin me nëzënsin, edhe thmijon me prindin, odheqia me, me popullin, popullin me odheqen, hoqja me gjematin, e kësë mërrat. Nëse s'ka mirë besim, s'ka mirë kuptim, gjithë s'ka këqyret me dozën e, një pasigurija, një farlej, dhe më honë në hamendje, nuk këra mundë si mjës përpavë, nëse duhet gjithë mundë që ka të bënë, i pori i procese me ia shpjeguar deri në detaje pse unë kam marr këtë vendim nuk do të ketë mundësi më të para. Edhe po të thon si punë, i thotë punitorëve, do të bëj këtë punë. E pse e kam marrti këtë vendim? Po e di unë se kam marr këtë vendim. A ndai hazti për para? Po, disa shpjegime duhet në akademi u dhon për miraguysa pa çështi, disa pa çështi. Por gjithmonë nuk mund në detaje me ec, pa shkak se krijon pa çështi. Ma shumë sa që krijon çështi. Kjo është më rënëzimi për tëmë. Dhe e fundi që me të du më lozër, është, shika, më thonë, gamberi, erd, me përmjër këndër Lëzër, është që ka e kemi të sekë atje. Do me thonë, pega mëri sotësani më ardhë me nimi e 500 vetë me bëmë umrën. Edhe pse iftoj fiset arabe, e besimtartë, e medinë, e lidë, me shkun me këdonë, sa më masovikisht? Ishte një mobilizim masovik për me shkun umrën. Me gjithë këtë mobilizim masovik, sa ishim? Nimi e 500. Mirë. Leja dhe në nimi e pesi së në ardhën, 3.000 vetë. Sa musliman ka qenë dhe në hudebje viti i gjasht i gjirejtit? 3.000 vetë. Edhe nimi vetë, ishtë 4.000 vetë. Problemi i gjithë ata po... Kaqë. 3.18 meke dhe gjasht vjetë dhe në hudebje. Sa i bjenë 3.18 plus të gjasht? 9.19 vjetë. Për 9.19 vjetë, dhe me thonë, nën presion, nën intriga, në probleme lufta, 4.000 vjetë. Unë në shkua marrështë haudebjes, tash, për viti 6 higjiri, pejga mështë për më vdeqë në vitin e, 10 higjiri, për 4 vjetë, në haqjin lam të mërës, 1.120.000 muslimanat. Apo? Kë, në këtë dy fyshim, astër fyshim, kjo shumë fyshim, imesim të arëpse, nga se patë mundësi, pejga mështëm që ata shtë të lirohet, formë më shumë njerëz të apë. Jo më pas është zhvendosje. Edhe këtu mund të them se të dozë, nëse do më bë më mirë, do më ecë, thirrja njerëzve mirë ç'i duhet. Duhet më kupt të lirum nga disa probleme të caktuara që na i shkaktojnë vështirës. So, ko ka kare, për shembull, kishte më lëzu punë shumë më mirë. Kishte pozicion më shumë më i mirë. Mos më pas ndërhyret ndonjësa mendimeve, problemeve që po na zhvendosin, po na përçojnë për, për, qajn, për humbin ko. Saka në kopa do të debato pa nevojë. A o kjo mirë, a, nuk ka mirë, apo edhe shkon 10 vjet, edhe në fund e po, në ka ka mirë, pa në ata veçë që s'ka komir kë pun. Po 10 vjet jam të pyetur mëzon. Apo 10 vjet na keni vënë 10 vjet na keni na keni lodh me këtë tema caktuar dhe çetash. Ekstremal. Nuk duhet më lodh davetin, nuk duhet më lodh thirin, nuk duhet më lodh, nuk duhet më ngarku. Nga se vështirë lvizje është so ngarkuar duhet më shkarku leja rrugën lirë Sofie mos e ngarkon me punë panëvojshme e shpresësi si lëvizaton ka the pega më thën si u lirua nga konflikti me Koresh s'kamu me ta luftë si u lirua nga ky konflikt dhe u çel rruga që lejshëm të lëviz eçi puna lulzon Lirëzoj. lulzon kyfë e po inkuadrim një nat ignorant djalë ignorant atje bën një punë tash na çe çe çe 20 vjet u kalluçi feja islami në kafe terrorizmit apo me dalot në një vaj, Ni, Israelia, ka e të, e e një студan. L'bërət së një Couldu nda një world-by mese je. E në txështri qështri njëdhe m Copy. banks, mo pan Dsh işo, zmetzbëre tëku së një opinë Porothë. 1400 Mice jeg Q Обë e nja. I k sizë kot ësjëni, po Sarahë vidje 2-1, med Dios ndaj që audjetessentiali të Avengers modpjënë tënu përjë më�tshë ithë Ina vë Të 코. Kos të polsk afile chapa të gjithë, chtë përkë commentary më një post trojnë përkë destë d e duhet me e frenu kapak. Mi pa, ti Mosubh është ka këtëra bërës faku. Mosubh, ba ti argati kësë i punë. Që, me angazhu hoxhjënë, gjematënë, muslimante, me të tema që ma zëllet vjetët dojnë që pa lidhjen ku në loë, pa pikë nevoj e këni qëtë të tema, pa pikë nevoj. Edhe në Kosovë, tëna, jën qëtë në qëtë të na, disa tema shumët për nevojshme. Shumët për nevojshme, që e kanë lëdhë Gjematër e musliman me kanë lodhë Po kanë lodhë njerë për një farë debate Pa nevoj, pa asë njerësyë Andaj duhet më s'me ngarku Me edhon hapsirë Rukë lirë, letë esë, lirë shumë Masë ngarka Me tema, me diskutimete Panevajshma Këtu e nërësap i duhet që dalin nga mërështë dhejbes Nërësha dobi tjera, nërësallan gjellewala Që Allahu na Më nësën që me një fenë si duhet me kuptu drejtë si duhet, me u nështru, me u përull të kalla gjëllë vërë. Allah u në dhashtë orësi dhe maturi, dhe mundësof që ti më ata që e lehtësojnë rrjëdhen e islamit e ju e vërshëtësojnë. Allah i shpër lehtë për më mandin për sabën dita ki më nashëm zotë i urua dhe i shpër lehtë. Muzal dhamma na muhammada wa na alihi wa sahbë wa sallam.